Ilusioa erabakitzeko grina eta besta giroa onelan, labur bildu daiteke igande ontan irunen, hartu hitza elkarteak antolatutako errigaldeketa. Berroita maika mila, zirunda emesortzi erritar zeuden deituak boskatzera eta hoetatik euneko bederatzikako txamagostak boska eman du. Guztira lau mila sortzin onda laro eta mar, irungo errigaldeketak, iru galdera pausatzen ziren irundarren gisa nolako etorkizun politikoa nahi duzu, gure herriaren txatzen galdera eta lehen aukera, euska Estatuburujapete independentea hiru mila boste on dagogeeta hamaika boska jaso ditu. bigarren aukera estas politiko berri bat, Estatu Espainirraen barnean zorzirunan laurogeita bi boska jaso ditu eta hirugarren aukera, gaur egungo Euskal Autonomia erkidegoan jarraitzea laregun ha bost boska jaso ditu errigaldeketaren antolatzaileek egunaren valorazio positiboa egindute, zenbaki eta saratago irunen, erabakitze eskubizearen esparruan, alduntze bat eman delako eta horrek etorkizunean bere emaitzak eman dituela nabarmendu dute Elena Berazade eta Xaber Martínez de Antoñana hartu itza elkarteko kidea. Horren beste jende irunen ahaldundu eginda eta pentsatu du bere etorkizuna nola nahi duen. Eta uneko behatziako mamabostekin aterataba oso pozik, eta gehien bat beti esaten dugunarekin ez. Egin dugun bideagatik, hornaio iristagatik, eta Gorko Irungo herri galdeketaren antolaketan sentsibilitate politiko esperientako herritarrak parte hartu dute. Euskalderri jeltzalea eta Euskal Herria Bilduko kideak bereziki elkarlanean aritu dira galdeketa hau aurrera ateratzeko. Xavier Iridoi eta Dani Berazateki, Euskalderri jeltzalea eta EH Bilduko utetsien balorazioak entzungu ditugu. Babide baten, si era. Eh? Eta abia puntua, eh? abia puntua, eta, bueno, ba, nik uste, ilusio eta itxarro hartu dugula, ba, erabakitzeko eskubidearen alde gauden. Eta niretzat oso positiboa da, eta zenbakiak e, kontuan hartzekoa dira betorkizunerako. Herri galdeketa irungo amalagoa zuetaren manda, guztira amazei boska gunez abaldu dituzte. Guztia aurrera namateko, irureun bolondrez baino gehiolanean haritu dira.